Передати. «От я батька попрошу, він нас обох туди поведе, може навіть після нашого приїзду з Криму». «Клас!» – аж загарцював від радості Сашко. «Оце-то так, молодець ти, Славко!» «А ще краще було, – далі брат, – коли ми на Запорожжя виїжджали». Там якраз козаки збиралися, от де цікаво. «Як, справжні козаки?» – отетерів Сашко. «Не брешеш?» «Ну, не те, щоб справжні», – зам'явся Славко, «а ті, кому близький козацький дух. Одяг, зачіски в них, як у запорожців, коні теж були». Ввечері ми багаття розпалювали, пісень співали, а вранці лави шикувалися на парад. «Видовище, скажу тобі, ух!» А один хлопець навіть на бандурі грав і співав козацькі думи. Щоправда, були жевжики, які тільки горілку пити приперлися. Але то вже їхні проблеми. Навіть трохи не побилися, та наші чоловіки їх швидко вгамували. Одне слово всякого було. Шкода, що лише раз довелося там побувати. Це мене татків друг возив Анатолій Михайлович. А потім він за кордон працювати поїхав, так більше вибратися і не довелося. «Та я, коли підросту, обов'язково знайду цей гурт козаків і сам з ними їздитиму. Тебе теж візьму, якщо захочеш. Згода?» «Згода», – дзвінко ляснув по його долоні Сашко. «Ну то як? Побратаємось?» Хлопець уже витяг складаного ножика, але Славко раптом зупинив його. «Зачекай!» Нерішуче промимрив він. «Якось тут не теє, не підходить. На священному місці треба. Тобто, ну ти розумієш!» Запала довга мовчанка, яку нарешті несміливо порушив Сашко. «Ти... Ти козацьку могилу маєш на увазі? Чи може...» «Так...» Сміливо глянув йому в вічі брат. Заклятий став. Недарма ж нам козак там наснився. Бач, і дід Сергій казав одне слово там треба, розумієш? То коли підемо? удавано байдуже, поспитав Сашко, ховаючи ножа. Зараз? Та ні, засувався брат. Не зараз. Краще вже завтра завидна як минулого разу були. Ми ж через два дні вже поїдемо, так що тягти нема чого. Рибу вранці віднесемо і збігаємо швиденько. Коли так, то обідемося тим, що вже наловили, заперечив Сашко і почав змотувати вудки. Інакше заспимо, а потім, поки з худобою упораємося, вже сонце припікатиме, Доведеться пообідійти, а там туди-сюди і сутеніє. Сам же знаєш, туди в сутінках краще не потикатися. Я так минулого разу біг, думав, що й серце вискочить. Так здоров'я нам потрібне, ледь усміхнувся Славко, приєднуючись до брата. То як тут спатимемо, чи в наметі, чи додому підемо? «Та краще додому, там мати завжди розбудять», – позіхнув Сашко. «Ну, давай, тоді вмикаємо першу швидкість, бо щось мені так спати захотілося, хоч просто тут, на землі, примощуйся». Став, уже не здавався Славкові лихим і зловісним, навіть ліс гумунів цілком приязно. Це, напевне, тому що ти тут врятувався, сказав Сашко, коли брат поділився своїми думками. Таке місце завжди запам'ятовується. Брати довгенько довклися навколо дуба, обираючи місце, поки Славко не запропонував узяти за алтар величенький камінь, який височив за кілька метрів від дерева. «На камені воно краще», – авторитетно заявив хлопець, оглядаючи каменюку. «На віки, так би мовити, закладеться». «Кому на віки?» – скептично поцікавився Сашко. «Нам чи каменю?» «Якщо нам, то і ста років вистачить, більше не протягну, кістки розсипляться». Славко хотів відповісти щось уїдливе, але згадавши про важливість моменту, стримався. Хай йому, грець тому Сашкові, завжди щось телепне невчасно. Тільки треба мох щистити, удавши, що не чує братових пинів, вів своєї Славко.